Фотосесія на цвинтарі. У мене бувало і не таке. Ще в понеділок мене перехопив у готельному фойє метушливий дідок з камерою на грудях. Він показав мені дві фотки. На одній він по-братньому обіймав за плече Борхеса, на іншій – Умберто Еко. «Наступним буду я?» – спитав я. Він зрадів, що я не проти і кудись потягнув мене. Тобто не кудись?» а до чоловічого туалету. Ні, йому не йшлося про гей-порнографію, як я собі встигну уявляти. Насправді йому потрібне було велике дзеркало. Ми стали до нього обличчями, він по-братньому закинув руку мені на плече і сфотографував себе зі мною. Моя посмішка на тому знімку, напевно, не дурнуватіша від Борхесової. Умберто Еко теж посміхається якось через силу. Наступного дня... Саме так, четвер, я повернувся з Текіли, надзвичайно зворушений усім побаченим, пережитим і випитим. Ми пройшли шляхом Агави від самого початку і до самого кінця, крізь усі проміжні етапи, смаки, соки і запахи. І елегантний молодий Хімадор, спеціально для нас, ефектно і невимушено розхуячив зрілий 12-річний корінь аж на вісім шматків, кількома вправними ударами свого коа. Мало де на цьому світі бувало мені так добре, як того дня на теренах Асієнди Сан-Хосе-дель-Рефухіо. Текіла – це течія, текуче золото ацтеків, чистота духу і смерть паразитів. Кожному з нас дісталася в подарунок велика пляшка – «Ерремадура репосада». Від спеки, алкоголю і щедрості світу хотілося танути. Я танув на очах. Саме тому ми повернулися з годинним запізненням. О четвертій я набрав телефонний номер кунял. «Скоріше б на кладовище», – сказав я. «Зараз буду в готелі», – запевнила вона. Хоч насправді мені хотілося трохи полежати коло Челсі. Але її ніде не було видно. За якісь півгодини я зійшов у фоє і відразу ж запримітив патлату постать у чорному. Навколо неї так і юрмилася всіляка дивочня, як можна було здогадуватися латиноамериканські письменники. Кожному з них вона призначала годину побачення на цвинтарі. Скидалося на те, що графік геть напружений. Я знайомився з колегами, міцно потискаючи їхні смагляві долоні, і тут таки забував їхні імена. Зрештою, вони моє також. На цьому світі забагато письменників, особливо у Східній Європі та Латинській Америці. Мексика не рахується, вона є невдалою копією США. Оскільки келих червоного вина перед Куньял, був лише ледь надпитий, я замовив собі текілу не першу того дня і не останню. «Розумієш», – почала вона, – «уже пів на п'яту. За якусь годину стемніє, ми нічого не встигнемо, поки доїдемо до кладовища, його зачинять. У котрій завтра твій літак?» Мені здавалося, що у четвертій пополудні, Так я їй і сказав. Я пропоную зробити це завтра вдень, відповіла вона. Я заїду по тебе о 12-й. У цей час найкраще світло. Я не знав, навіщо мені світло в країні мертвих, але погодився. Принаймні на сьогодні тема закривалася. Треба було допивати і звалювати. Але тут вона, що називається, заговорила. Ти маєш мене зрозуміти казала вона, бо ми одного поля ягоди. Два сапога пара. Я це відразу на тобі прочитала, щойно побачивши. Я бачу все. Я читаю людей ніби знаки, я їх проявляю, бо я не просто фотограф, ти мав би це відчути. Я сьогодні вдень знімала одного аргентинця, ти його не знаєш, на тому самому цвинтарі. Потім звідкись узявся незнайомий старезний дід. Він сказав... «Я нікого не маю на цьому світі. Всі, кого я мав, лежать у цих могилах, і мене нікому сфотографувати. Мене ще ніколи не фотографували жодного разу в житті. Я ніколи в житті не бачив себе на фото. Який я на фото? Як ти гадаєш? Сфотографуй мене, щоб я міг померти». Я відповіла, що зроблю це для нього, але хай подасть адресу, на яку вислати знімки – він трохи подумав і сказав, це не так важливо. Головне, щоб я залишився хоч на одній фотографії. Тепер він у мене ось тут. Вона кивнула на сумку з камерою і продовжила. Я з тих людей, які завжди слухаються своєї пристрасті. У мене були десятки коханців, і всі вони письменники. Половини з них уже немає серед живих, але я знаю, що вони все одно поруч. За одним із них я поїхала до Лондона. У мене була віза на тиждень, але я забула про все на світі і лишилася на довгі роки. Заради нього я стала нелегалом, уявляєш? Але любов нелегальною не буває. Коли він помер, я стала кохатися з його донькою, з його дружиною. Мені здавалося, це насправді він, а не його дружина чи донька. Ми були такі щасливі. Я найнялася до них служницею і варила для них індійські страви, і ми часто кохалися втрьох. Я, його донька і дружина, і він також. А потім його дружина знайшла собі нового друга і вигадала, начебто я, краду їхні речі, начебто в них пропадають якісь дрібниці, якісь алмази чи що. Це був наклеп. Тільки для того, щоб мене позбутися. І я поїхала геть.